Zerubiak zure etxea demoraldi batean ez ezagun bat igusten eta trukean zuaren etxera jaten. galdera egin ziren bere gaur faktoriara gomidatu ditugun lagunek. Eta nolako esperientzia izan den kontatuko digute etxe trukea. Ez pide izango dugu. Gorrengo minutu hauetan, edar hortiz, egunon. Egunon, suitzan agertu zen estrainekos uporrak egiteko formula berrizailea, humilabederatzenunda berrogeita margarren urtean izan zen hori, eta pixkanaka-pixkanaka beste herrialdetara edatuz joan zen. Erbereetara, Kanadara eta bereziki estatu batuetara. zuzen gaur egun estatu batuarrak dira etxe trukea geien praktikatzen dutenak. Europako herrialde gehienek urtetan zehar errezeloz begiratu izan diote uporrak ezin merkeagoigarotzeko sistema honi, baina gauzak aldaz nari dira eta bela dik gazteetan gero eta sarriago topatzen ditugu etxe trukatzaileak. Esan beharra dago internetek nabarmen erraztu duela horretarako bidea. Gaur egun nahi duen orok bere etxearen argazkia eta informazioa sarean eskegi, eta trukean oporrak non pasan nahiituen adirazi behar du horretarako propio sortu diren horrialdeetan. Hori besterik ez. Gero, sorte kontua da, eskaria eskaintza egokiarekin gurutzatzea. Hori da, bagaur faktoriara ekarri ditugun gombidatuek, bain egin zuten aproba, eta itxura denez, ba, etxetrukearen esperientzia hori guztatu egin estreineko bidai horri, segida, luzea, eman diotarako hori edako bada, Juan Amari, ota egikaixo Bai, egunon. Bueno, etxetrukeak e, zer egiten duen gantxatu, nola baita? Mm, bai, nik ustez, bai, e, batez ere lehenengo alditan ondo ateratzen bat imatzaizu, ba, gero errepikatzen duzu eta onela ba, jarraitzen duzu hori egiten. Bueno, Juana Mario jartzen nombizu da, bai. zenarrarekin, eta bi alaba eramen amazara, ez da? E, zuk duela amairu urte egintzen duen e, lehen da bizikoz e, etxetrokaketa nola izan zen duen e, ba, jarrera do jarduera honen berri uh -huh. bueno, gara hartan nik e, urte beteko alabagat duen, aurdu nengoen, e, hipoteka hartu berria nuen uh -huh. eta opretara joateko handia nuen eta lagun batek komendatu zidan e, sistema hau mm, oso sistema hona zitzaidan eta horrela haziginean hau egiten Eta duela joan txinetean, enabiziko porraietan? Suitzara joan ginean. Suizara. Eta, arrezkidoztik, beste ze mataldize? Eh? Ba... Eta, Ez ditu kontatu, bai honik uste eta maus, tamasei aldizein dugula. Suizara joan txinetean, e, beste familiaren bat, etorrizen oi arzenera? Bai, uh -huh. gure etxera etorrizen beste familia. Eta suizan suet, topatu zen dutena, zer ikzen zen? Bueno, oso etxe polita, zorra laku baten gainean, lehenengo esperientzia oso naizan zen, eta horrek animatu geintun, ba, gehiagotan egitenan. Eta erresgerostiik beste non izant zarete? Eh? Gutauetan Bueno, Frantsian askotan izan gara, Bretanian 3-4 aldiz, Alpetan ere bai 3-4 aldiz, e, Katalunian, Andaluzian. Bai, Toulousean leku askotan mm. izan gara. Urrutiraz gain, eh, beti kotxe joan gara, baina bai, batez ere hemen inguruan bai. Eta beti familia osoa. Unetiko familia osoa bai. Uh -huh. Bueno, beste gombi datu bat hemen dugu, Igor e, Leturia, e, bere bi anaiarrebekin eta gurasokin joan oporretara, duela urte batzuia, amila bederatzen da larbogei eta laugarren, laugarren urtea zen, eta Londresa egintzen zenuten, ezta? Egun hon, e? Eh? Egun hon, e? Igor, egunon. bueno, zen bat, e, urte zen dituen zuk, e, jontzen jenean, Londresa gontzen jenean? Ba, neuk amairu urte, neusken. Amairu urtea. Ba, batak urtea gutxio eta beste bat bi urte gutxio betanola gintzen duten bidaia antolatzeko Ba, bueno, gu orduen eh ingelesa ikasten ba etzeko lao aita eta hiru anaiarebo eta eta Amakbe ba hizkuntza arrasateko hizkuntza eskolan lana egiten zauen. Uh -huh. Ta orduen, ba bueno, hizkuntza eskolako jendiak, m, bueno, harremanak situn ba Inglaterrako hainbat gentekin ba ikaslien trukia ta horitzeko eta ba komentatzen orango familia batek nahi zauen holako etxe truke txeturko bat itxia eta, bueno, ba, gure zuei de jona penteo jatien ba, e, piskat mark eta kanpora urtoteko alde batetik eta bestetik ba, no piskat inglesa eta praktikatzeko taula, taula egon ginen ba, usta, dile bete, ingur izango zala edo, edo, mm -hmm. irugataz, edo, ez da londra egon ginen bai eta angoak e, arrasaten eta areik arrasaten gure txian mm -hmm. bai. Egia da gaur egun, horrein e, dikez, ta oso ezaguna etxe etxetruken e, kontu hau, baina gara jartan, e, zer esan ez, ez da? Bai, hori da, e, oin internetekin eta olako gauzekin, ba, ba bai, errexagoa da olako gauzak topatzia hor duen, ez bazaukatzun olako ba, kontaktu zehatzen bat edo, ba, ba ez dakit, nola itxen zauien bestiok, ez da? Guk bentzet, ba, bide horretan, oza, bide bidez lortu doen. Uh -huh. Eta zer esaten zizueten gainontzeko zenitarteko ek, Bueno, egitxezan ninteko gaztia uh nintzen, -huh. baina bai pentetan dut, ninteko arriduras hartan zauien, ezta, bideitzeko modu berria guen dela, hainbeste urte. Baina, bueno, gubentet, esperientzia unaukik guen, nintet, rekorda hona duket, ez da gindiz esango da, oien, nire gura zuek ez da, igual... Baina ez nikuzte dot. Agian beldurra sartzen saiatuko ziren ingurukoak, ez da? nola utziko diozuen etxea, ez ezagun bati. Hola, iolako gausak, baina bueno, ba gutxigina ginen, nol pentsatu dotolako bilorrak euri suskuen transmititzen ta gou solas aifan gintan, oso ando pasago mentzet. Juanomarifara ditzen zuen ehaindara galdetu dieenean Igorri ingurukoek zer sentzuten. Bueno, ingurukoek beti begiratzen dizute, ba bitxorraro bat basina bezala, ezta ez dute ulertzen nola utzen diozuen etxea, ba, ez ezagun bati eta gainera gehiago ikusiko dizuten pertsona bati, ezta? Zautzen, eh, ez tira zautzen, lagun hauek? Ez, beraikik indaukazun kontaktoa, ba, dana e, posta elektroniko, zedo telefonoz izaten da, ez dituz ikusi, eta ez dituz ikusiko, eta ordun dun bat ratua gainera itzaskotratu bada. Ose, horrez dago jendea galetzeizu, baina seguron bat egongo da, zerbai gertatzen baldin ma da, Enten ez, ez uh -huh. da guen segurorik. zerbai gertatzen baldin ma da, beraikik inkompondu beharko dezu, baina... Uh -huh.